kan kokunatte η τα και να any 2015 de l'era cristiana. A s'ha anunciat oficialment la declaració d'estat d'emergència espacial a les regions de Kanto i de Siobo i principalment a tota la província de Tokay. Quin Precabot, desastre que l'hagi perdut precisament, tot... precisament ara! Uh, què puc fer? Totes les línies telefòniques normals estan tallades perquè s'ha declarat l'estat d'emergència espacial. Uh, no va. Em sembla que m'he equivocat de venir aquí. En aquesta situació és difícil de trobar-la. No tinc altre remei, me'n vaig al refugi. Eh? De La transmeto al monitor principal. Ja fa 15 anys de l'últim cop. Sí, és... és l'apòstol. Ah! Tots els obusos han tocat l'objectiu. Ah! com si fet esperat. No hem aconseguit fer de cap desperfecte a l'objecte. Continua postant-se a la nova ciutat de Tòquio 3. No n'hi ha prou amb la potència militar de la força aèria per aturar és la guerra total. Fem servir fins i tot l'Atsugi i l'Iruma. No estalviem esforços. Hem d'eliminar aquest objecte costi el que costi. Per què no? Segur que ha rebut un cop directe. Els cossos de tancs estan aniquilats. Ni les armes inductives ni els projectils no donen cap resultat. No res! Necessitem una arma més ofensiva! No hi ha altre remei que fer servir el camp, Thea. Sí, les armes convencionals no són eficaces contra l'apòstol. D'acord, preparem-nos per posar en marxa el Pla Establert. Ostres, no fumis, que vol fer volar la mina M2! Posa't a cair! Excelent. És llàstima que no hagi necessitat que vosaltres l'ajudéssim. T'has fet res? No, però tinc sorra a la boca. Això rai! Què, noi? Estàs preparat? Vinga! Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Oh, moltes gràcies, m'has ajudat molt. De res, vostè també m'ha ajudat, senyoreta Katsuragi. Digue'm, Misato. M'agrada més, molt de gust de conèixer, noi. Igualment. I ara, com està l'objecte? No podem saber. Tenim problemes amb l'ona elèctrica. Al El final ha explotat. Per tant, s'ha acabat tot. El sensor es torna a enllegar. Hi ha una reacció d'energia al centre de l'explosió. Què diu? La imatge es torna a moure. Caram! No, no és possible. Sembla mentida. Quin monstre. Sí, no et preocupis. El protegeixo donant-li prioritat màxima, de manera que prepara un cotxe a tren, si es plau, que sigui directe. Sí. He sigut jo que volia venir a buscar-lo. Per tant, la responsabilitat és tota meva. Entesos? Però estic fatal. Com està el meu cotxe? Acabat d'arreglar i està destrossat. Encara he de pagar 33 mesos i ara he de tornar a fer arreglar. I per postres aquest vestit, que era el que m'agradava més, si el puc pensar. Comença... senyoreta Misato. Oh, quina mala sort que he tingut. Perdoni, senyoreta Misato. Eh, què passa? No tindrem pas, eh? problemes amb tot això. Oh, això? No, no, res. Ara estem en situació d'emergència. Per tant, el més important és fer que es mogui el cotxe. A més a més, sóc funcionari internacional. No et preocupis, no passa res. No em convéns, això que m'explica. Que n'ets de seriós. Toques força de peus a terra per ser un nen tan maco. Ah, sí? Ah, t'has enfadat? Perdona, perdona, sí. Ja us sé, que ets un noi gran. I vostè és una dona massa ingènua per l'edat que té. Ah, ai, ah! Com havíem previst, està autoarreglant. No m'estranya. Una arma automàtica ho ha de poder fer. Ostres! Oh. Déu-n'hi-do. També es poden ampliar les seves funcions. A més, a més sembla que comenci a raonar. Així, doncs, el pròxim assalt no pot tricar gaire. Atenció, es tanca la porta. El servei secret NERV? Sí, és una organització secreta sota el control de l'ONU. És on treballa el meu pare, oi? Bé, sí. Saps quina feina hi fa, el teu pare? El doctor m'ha comentat que és una feina molt important per la protecció de les persones. A partir d'ara, vostè dirigirà l'operació. Espero que ens demostrarà la seva capacitat. Entesos. Senyor Ikari, hem de reconèixer que amb les armes que tenim és difícil que el puguem vèncer, aquest objecte. Però creu que ho podrà aconseguir vostè? El NerF s'ha creat per això. Que tingui bona sort. De moment no s'hi cap canvi a l'objecte. El sistema interceptat té un percentatge de funcionament d'un set i mig. A l'ONU tampoc no hi troben cap solució. Què has pensat? Farem sortir el número 1. El número 1? Però si no tenim cap pilot... No pateixis. Està a punt d'arribar al de reserva. Ara anem allà, on hi ha el meu pare, oi? Sí, noi, això mateix. El pare. Ah, sí, el teu pare ja t'ha fet arribar la documentació que et servirà per identificar-te? Ah, uh, sí tinc Gràcies. Té, doncs. Llegeix-ho. Nerv. És la feina del meu pare. Potser hauré de fer alguna cosa... És clar. Si el meu pare no m'hagués necessitat, no m'hauria enviat la carta. De manera que no t'hi fas gaire amb el teu pare, oi? Igual que jo, noi. Eh? El Geofrontal de veritat. Exacte. Aquesta és la nostra base secreta. La central del NERF. És el lloc clau per recuperar el món. I serà la fortalesa dels humans. No pot ser. Em penso que no m'he equivocat pas de camí. Benvingut a Geofrontal. Mm, per això no m'agrada posar-me faldilles aquí. Esperem. Però on deu ser l'Elitsuko? Em sap greu. Però encara no m'hi he a aquest lloc. Per aquí hem passat fa poc, eh? Mm -hmm. Però no passa res. Aquí hi sistemes sofisticats per ajudar a la gent. Doctora Elitsuko Akagi. Doctora Elitsuko Akagi. Encarregada del projecte del Departament Tècnic. Posis en contacte immediatament amb l'oficial de primera, Dishato Katsuragi, del Departament Estratègic. Oh, quina noia. S'ha tornat a perdre. Litsuko. Mm. Ah. Mm. Què feies, oficial primera, Katsuragi? Ens falten persones i temps, ho sabies? Ah, perdonem. Mm. És el noi, eh que sí? Sí, aquest és el tercer nen d'acord amb l'informe de Merdug. Molt de gust. Ah, gràcies. He clavat el seu pare, sobretot pel caràcter poc sociable. Sorto un moment. Ja fa tres anys que no el veu. Vicecomandant, l'objecte es torna a moure. Entesos, a punt per preparar la guerra de la primera estratègia. Ho repeteixo, a punt per preparar la guerra de la primera estratègia. Preparem-nos per interceptar l'objecte. Ho uh, has sentit? Caram, Déu ser greu, no? Ara aquí penso, com va el número 1? Ara s'està refrigerant i l'estan armant amb l'equip bé. Eh, Segur que funcionarà, això? Encara no l’han fet moure mai, no? La probabilitat d'arrencar és d’un 00.000 1%. Això vol dir que no funcionarà. No i ara he fixa t'hi. Això no és un zero. Expressat en números, no? De tota manera ja és massa tard per fer-se enrere. El pla ja s'ha engegat. <sí> Això és fos del tot! Ah, ah, ah. És la cara d'un robot gegant! Encara que el busquis, no el trobaràs. Eh? És l'última generació d'armes de guerra total que han creat els humans. Se'n diu Evangelion. És un autòmata i aquest... és el model número 1. S'ha construït sota el secret més estricte. És l'últim recurs dels humans. Això també és feina del meu pare? Això mateix. Ah. Feia molt temps que no ens vèiem. Oh, pare... Hmm. Preparem la sortida. La sortida? Però si el Model 0 està congelat, no? No deus pas voler que fem servir el número 1, oi? No tenim cap més solució. Un moment, la llei encara no està en bones condicions. No tenim cap pilot. N'ha arribat un fa poc. Què dius? Escolta'm, Singy i sí. Hi ja aniràs tu, d'acord? Què? Però si fins i tot la l'Aleia i Anami va trigar set mesos a sincronitzar-se amb l'Eva Com voleu que ho intenti aquest noi que acaba d'arribar ara? Només hi ha de seure, no li demanem res més Però... Misato, ara el més important és aturar l'apòstol I per aconseguir-ho no tenim cap més remei que fer servir l'Eva Hi ha d'anar algú que s'hi pugui sincronitzar I no em diguis que no ho saps, eh, oficial Katsuragi? Sí que ho sé Pare, per què m'has fet venir? Ho saps perfectament per què. De manera que m'obligues a anar aquí dins i a lluitar amb aquell monstre? Exacte. No hi vull anar! Per què ho he de fer, jo? Tu no m'has estimat mai, eh que no, pare? T'he fet venir perquè et necessitem. I per què he de ser jo? Perquè l'altra gent no és capaç de fer-ho. No, no puc... No l'havia vist mai ni tan sols n'havia sentit a parlar. És impossible. Ara te n'ensenyarem. Però què dius? No hi ha dret. No hi sé anar amb aquesta cosa! Si vols anar, afanya't. Si no, aparta't d'aquí. Noi, tenim poc temps. Va, vés-hi. No vull. Per què he vingut? No ho puc fer! Escolta'm una cosa. Saps per què hi has vingut? T'hi has d'enfrontar, al teu pare. I sobretot, a tu mateix. Ja ho sé, però per mi és impossible! Fuyosuki, desperta la Lei. Podrà fer-ho? No és pas morta. D'acord. Sí. Lei? Sí. El recanvi no serveix. Prepara't que et torna a tocar. Sí. Corregeix les dades del primer sistema i adapta-les per la Lei. Aturem l'operació actual i ens preparem per tornar a engegar. Ja ho sabia, ja ho sabia con una persona inútil És increïble, no pot ser Ni tan sols no està connectada la clavilla d'entrada Com pot ser que es mogui? Es deu haver engegat sense l'interfície O bé deu ser que té autonomia pròpia Això! Ideal M'he mi mateix, m'he d'enfrontar a mi mateix, m'he d'enfrontar a mi mateix, m'he d'enfrontar a, a mi mateix Ho he decidit i aniré jo La Refrigeració acabada, fixació del braç dret nou acabada, tots els components en posició de connexió S'ha tret la clavilla de senyal de detenció Acabada la fixació de la clavilla És la de la connexió. Endavant, primera fase. Eh, què, què és això? Ah, ah. Tranquil, quan l'LC la t'hagi omplert els pulmons podràs agafar directament l'oxigen. T'hi acostumaràs de seguida. Tinc ganes de vomitar. Vinga, aguanta! Ets un noi, no? Transmeteu les forces motrius de tots els circuits. Entesos? Comença la segona fase de la connexió. La connexió del nervi PA és normal. Fixa el japonès com l'idioma normal i bàsic. Totes les operacions del primer contacte s'han fet sense cap problema. Obriu els circuits en totes dues direccions. El percentatge de sincronització és d'un 41,3%. Caram! Tot és normal. No hi ha cap possibilitat de moviment descontrolat. Està a punt. Prepareu l'enlairament. Prepareu l'enlairament. Preu els cargols de fixació. Eliminació comprovada. Comença a moure's el pont umbilical. Treu els altres cargols de fixació. La primera protecció treta. La segona protecció treta, també. Els dispositius de seguretat del primer, el cinquè, desconnectats. La font interior està carregada. L'interruptor de la font exterior és normal. Entesos. Eva, endavant cap a la primera sortida. d'airement acabades. D'acord. N'estàs segur? I tant que sí. Fins que no tombem l'apòstol, no podrem pensar en el futur. Segur que no te'n penediràs, Icari? Xini, no et mares es plau La... に勝つ。だがそれは全ての始まりに過ぎなかった。父親から逃げる信司、美里の誤慢は自分が彼を救おうと決心させる。次回、見知らぬ戦場。この罪も